Kirándulás A Pinta nevetése úgy viszonylott a Fancsikóéhoz, mint... Mint egy bögöl egy szárnyatlan szitakötőhöz. Ó, oh, ha szárnya volna, mondogattam magamba olykor. De hát Fancsikó nagyon okos volt. Valaki a sinek mellé egy rétet terített. Pinta a villamos vezető mögé osont, és mutató meg középső ujját a férfi gerincének nyomta. Álljon meg, tagolta komolyan. Apám és édesanyám együtt nevettek. Apám fogta édesanyám kezét. A keze megbújta kezében. Nevetésük, mint a sikeres áldozati füst, fölfelé szállt. A nép nevében, tette hozzá Fancsikó, remekül blöffölve, mert azért erről nem volt szó. A rét nem volt nagy, igaz, kicsi sem. Az embernek az az érzése támadt, hogy egy részét elfelejtették ide teríteni. Végső soron tehát mulasztás történt, hanyagság és felelőtlenség, ez azonban egyáltalán nem jellemezte a rétet, nem ez lengte körül, hanem kissé füllett hársillat, spinta joggal mondta róla, jó kis rétecske ez. Apám ment elől és szimatolt. Alkalmas hely után. Nem, nagy főnök, mondta nekem. Nem, az éppenséggel nem mindegy, hogy hová telepszik le az ember. Az igazi jó, vagy igazi rossz, karcolta meg Fancsikó apám utolsó mondatát, az igazi jó helyet kiválasztani nem mindenkinek áll módjában. Még a hivatásos kirándulóknak sem mind. Nem ám, hitetlen kedve a fejem. na hát, hogy még azok sem. Apám persze tudta, hogy ezt az ő kedvéért teszem, csak, de inkább örült, mint boszankodott. Nem, hát, ehhez nem elég a technika, ehhez stílus kell. Édesanyám mögöttünk jött, kicsit lemaradva és mosolyogva. Haját még reggel rideg konyba eszkábálta, de egy -e szélmozdulat fellazította a konstrukciót, s most már az elszabadult fürtök fegyelmezetlen játékának tapsolhatott fű, kavics és hárfa. Fancsiko mondta, vannak ám nők, akik rögtön ilyen szép tudják csinálni. Édesanyám tehát mosolygott, és megállt. Itt jó lesz, mondta erre apám agódva, és édesanyám lába elé terítette a kockás takaró. Kár A házsvák fölött nem látszott felhő, csak a napsárgája. Az ég volt, mint tojáshéj. A reggeli monumentális volt. Na igen, monumentális és szertartásos. Apám körbe dongta a lakást. Most ébreszti a szobákat, sukta Fancsikó a paplan alatt. Nagy ember! Pinta utálta a reggelt. A reggel egy döglött sál. Talán sakál, kísérleteztem. Pinta legintet. ilyen marhát. A nyakat köré nem tekerhetsz egy sakált? Egy vihogott fancsikóval. Nos, fiatal úr? Lágyan, válaszoltam. Ma reggel látt tojást eszik a család, jelentette apám a világnak. Jókedű az öreg, bólogatott Pinta. Apám pincét játszott, és előtte persze szakácsot. Megterített, azt a nagy sárga abroszt tette föl, és arra helyezte a terítékeket. Csodálatosan! legalul egy téglalap alakú gyékény volt. Azon egy tányér, közepes nagyságú. Azon egy kisebb, ezt néha máshová tette, például jobb oldalt előre, de mindig úgy, hogy teljes egészében a gyékényen maradjon. S látszott, hogy a tányéroknak éppen ott a helyük, ahol vannak, rendjük nem volt kínos. A kistányéron, meg a tojástartó. Egy kiskanál, egy villa, kisebb, meg egy kés. De ahogy a három teríték föl volt szorva arra a nagy sárga lepedőre, öregem, szögeztük le minnyájan, édesanyám kivételével. Mindenki leült a helyére. Apám is, mintha a közönséges halandó lenne. Pincér, csettintett az ujjával, és rögtön fölugrott. Parancsoljon, uram, és leült. Egy kemény tojást. Igenis, uram, te szemét, sziszegte leülni készülő magának. Vagy tudja, mit jó ember? Na, azért, illetve igen, uram, mondta apám reménykedve magának. Tudja, mit jó ember, hozzon mégis kemény tojást. Érdektelenül dölfös hang volt ez. Édesanyám ekkora a tojástálka felé nyúlt, s két tenyerek közdobálva dobálva belabdázott egy tojást a tojástartóba. – Asszonyom! – kiáltott a pincér. – Ez nem egy csehó, drágicám! – mondta a férj. – Hány csehó? – szólalt meg Pinta mellettem. – Elkésünk! – mondta anyám csendesen nevetve. De azért túl sok mondat maradt a levegőben lógva, mint a denevére. Az erdő játszottunk, hunyost vagy mit. Pinta és Fancsikó időnként odaszaladt édesanyáméhoz, hogy, mint bonták, megigazítsák a kockás takarót. Kárírt. Én is szívesen igazítottam volna, de lassúbb voltam pintáiknál sokkal lassúbb, itt csak nézelődésre szorítkoztam. Azt láttam, hogy apám lábával átöleli az édesanyámét, mintha Közös imára kulcsolták volna a lábokat. Szépnek láttam őket. Már jócskán éhes voltam, mikor akár egy fa álnok gyökerében fölbuktam apám kiáltásán. Gyerünk már! Hol a fenébe kódorog ez a kölyök? Fancsikó átölelte pintát, úgy futottak, én meg föltápászkodván utánok. Kettelve figyeltem őket. A bögőj egész nap ott döngött a szép szita kötő körött. A villamos, a lomha sárga bagoly, mondta Fancsikó fontoskodva. A kocsi szinte üres volt, a hivatásos kirándulók még nem fejezték be a napot. Csak a nagy szombú szőke nő jött velünk a szétpergő mosolyával. Remek nap! mondta hálásan édesanyám, és szavai nyomán fényesebb lett az ócskakocsiban. Remek, ismételte szórakozottan az apám, és mikor a kalauznő odament hozzájuk, hogy nekik jegyet adjon, akkor tenyerét végighúzta a lány nagy combjának hátsó belső felén, mert édesanyámnál volt az apró pénz. Az én tekintetem a fancsikójé aztán a pintái A lány a combjával megszorította az apám kezét, és azt mondta, Tessék, asszonyom, a jegyek! Hancsikó pintára nézett, és bólintott. A jó pinta a kalaúznőhöz ugrott, slökte el, és penderítette egyszerre maga felé úgy, hogy a lány bal keze fejébe haraphasson közvetlenül egy umf-típusú karóra alatt. A fognyomok gyöncsora, apám ütése és iszapos mosolya.